Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Səbbəxə lilləhi mə fəs və mə fəl ərd və hüvəl əziz ül Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflərdir. O, qüdretlidir, müdriktir. Hüval-lezi akhrajəl-lezine kafarū min ahlil kitab min diyarihim liəvveli l-hashr. Mə zanantum en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 həm də möminlərin əlləri ilə dağıtdılar İbrət götürün ey ağıl sahibləri Vələ ulâ'en ketəbəllahu aləhimul cəla ə'əzəbəhum fi'l-əxirəti əzâbun Əgər Allah onlara sürgün hökmünü yazmamış olsaydı Onlara dünyada başqa əzab verərdir. Ahirətdə isə onlar üçün od əzabı hazırlanmışdır. Zəlikə <Sessizlik> biənəhum şəqqü allahə və rəsuləh və mən yüşəqqilləhə fə inna allahə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 Mə qataqtum min linətin əv tərəqtumuhə qaimətən alə usulihə fəb-i iznilləhi və liyuxziyyəl fəsiqin. Xurma ağaclarını kəsməyiniz, yaxud onları kökü üstündə salamat qoymağınız Allahın izni ilədir. və onun fəsiqləri rəzil etməsi üçündür. Və mə əfə əlləhu ələ rəsulihə minhüm, fə mə əvcəftüm ələyhimin xaylin vələ rəkəbin və ləkinnəlləhə yusəllit rəsuləhə alə mən yəşəə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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولا أَنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا مَنَعَكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 Allah'tan qorxun. Həqiqətən Allah şiddətli ceza verəndir. Lil <Sessizlik> füqara il mühəjirinə ləzəyinə uxricu min diyarihim və əmvəlihim yəbətəğun fədlə. Yəbətərun fəzlm minəllahi və ridwanən və yənsurunəllaha və yurdlarından qovulmuş və mallarından məhrum olunmuş yoxsul muhacirlərə məxsusdur.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 يُحِبُّونَ مَن هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ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 Onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr nica tapanlardır. Vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina <Sessizlik> allazina Yequluna Rabbana ğfir lana ve li ihvanina llezina sabaquna bil iman ve la tec'al fi qulubina ğillen lillezina amanu Rabbana Rabbana innaka ra'ufur sonra gelenler deyillər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 Alam tara ila allatheena nafaqoo yaqooloona liikhwaanihim allatheena kafaroo min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujan la in ukhrijtum lanakhrujan ma'akum wa la nuti'u feekum ahadan İqutil tumlənə soranə qumallahuəşhəduəhumlə qəbun münafiklərin Kita vəhlimdən çafir olan qardaşlarına əyər siz yurdunuzdan qvulsanız biz də sizinlə birliktelikdə çıxib edəcək və sizə qarşı heç vaxt heç kəsə tabi olmaycıyı Əgər müsəlmanlar sizə qarşı vuruşsalar, mütləq sizə kömək edəcəyik dediklərini görmədinmi? Allah onların yalançı olduğuna şahittir. Lə in uxrəcū lā yəxrəcūna məəhum in qūtilū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 geri dönüb qaçar sonra da onlara heç bir kömək edilməz la fi sudurihim minallah doğrusu onlar ürəklərində Allahdan çox sizdən qorxurlar çünki onlar anlamayan adamlardır. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى Zəlikə bi ənnəhum qawmun la yəqilun. Onlar hamılıqla sizə qarşı ancaq möhkəmləndirilmiş şəhərlərdə və ya divar arxasından vuruşarlar. Onların öz aralarındakı düşmənçiliyi isə çox kəskindir. Sən onların həmrəy olduğunu cüman edirsən, halbuki onların qəlbləri dağınıqdır. Bu ona görədir ki, onlar ağlı kəsməyən adamlardır. Kə məsəlil-lüzin min qəblihim qəribən zəqū və Onlar özlərindən bir az əvvəl əməllərinin cəzasını dadmış özləri üçün də ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmış kimsələrə bənzəyirlər. Qəməthəl iş-şəytani iz qalə lil-insəni kfur fələmmə kəfərə qalə inni bəri ümmin kə inni əxafullaha rabbəl-aləmin. Münafiqler şeytana bənzəyirlər. Şeytan insana kafir ol deyir. İnsan kafir olan kimi mən səndən uzaqam. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram deyir. Fekana aqibetuhuma ennahuma fin nar Və zalikə jazaa Onların hər ikisinin aqibəti atəş içində əbədi qalmaqdır. Zalimlərin cəzası budur. Ya eyhellezina amanuttaqullaha wentaunzurna nafsumma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ey iman getirenler Allahdan korkun Hər kəs sabahı üçün nə etdiyinə baxsın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. və la takunu kellezinin nəsullaha fa Allah'ı ı unudan, buna görə də Allahın onları özlərini unutturduğu kəslər kimi olmayın, onlar fəsiklərdir. La yəstəvi əshəbun nəri və əshəbul cənnə, əshəbul cənnəti fəizun. Cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli eyni deyillər. Cənnət əhli uğur qazananlardır. Ləu ənzəlnə həzəl qur'an ələ cəbəlillərə əytəhə xaşıqan, mütəsəddiyən min xaşyətilləh. Ve tilka al-amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Əgər biz bu Qur'anı dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan boyun əyib parça parça olduğunu görərdin. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə fikirləşərlər. Hu Allahullədilə ilə hə ilə Alilimul qyibi şəhədə Huarrahmənurrah. O özündən baş heç bir məbud olmayan qeyibi və aşkararı bilən Allahdır. O mərhəmətlidir Rəhimlidir. Hu <comedy attempting from Dios> Allah əvililə ilə hə ilə huəməli kul quddu muminul müəyminul âziizul ceəəhul mutaəbir Suəhəə Allahmə yşriun O özünən başka hiçbir bir məbud olmayan. H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 Hüvə Allahü'l-Khaliqü'l-Bəriqü'l-Musawwirü Ləhül-Esmə-ül-Husnə Yüsebbihü ləhü məfis-Səməvəti vəl-Arr Və Hüvəl-Aziz-ül-Hakîm O Khaliq, yoxdan yaradan Surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar yalnız ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı onun şəminə təriflər deyir. O, qüdrətlidir, müdricdir.